Після того вона бере пиріг, що його прислав молодий, та чіпляє його собі до правої руки. Разом із тим вона дає свій пиріг послам, щоб вони віднесли його молодому в обмін на той, що вона дістала від нього. Мати зустрічає молодого на порозі хати, і кінцем мизинця тричі маже йому щоки чоло та підборіддя медом, що вона взяла його з пирога своєї дочки. Молодий підходить тоді до молодої, що весь час сидить за столом, і побачивши, що її старший брат сидить поруч із нею, поспішає відкупити в нього місце, пропонуючи йому топірця або гроші. Брат, продавши сестру, втікає попід столом, а молодий б'є його батогом по спині. Те саме він робить із молодою і після того сідає поруч з нею. На столі перед ними лежить пшениця, ще з того часу, як молода сідала на посад, та чарочка з медом. Два гільця, молодої й молодого, що їх носили перед ними, як вони йшли до церкви та вертались звідти, також фігурують на столі. Молоді кілька разів цілуються, і молода підносить страву до рота своєму молодому. Розділ восьмий Розподіл подарунків Шлюбна плата на користь роду Зачиска молодиці Розподіл короваю Вечеря Дівчата виходять Церемонія з діжею Приготування до від'їзду Грабунок посагу Прощання Ритуальні удари Від'їзд кортежу – пісні. Після того, як молодий сів коло молодої, починається розподіл подарунків між цілою її ріднею, і це відбувається в супроводі ріжних церемоній та благословення. Тут ще раз ми бачимо останки стародавнього викупного, чи точніше платню від молодого цілому роду до якого належить молода. Дружко або старший боярин, діставши благословення від старости, кладе кожний подарунок окремо на тарілку з хлібом і голосно викликає того, кому подарунок призначений. Чи є в хаті такий, а такий родич молодої? Молодий та молода, свати свашка та я ласкаво просимо прийняти цей почесний подарунок. Прошу вас, Сама урочистість цих закликів, реєстрація, звичайно, ритуальна, цих дарунків на сволоку батогом, нарешті формальний договір щодо цього, в якому точно означено число, а навіть вартість дарунків, все дає право думати, що це не були жертви з доброї ласки та з великої приязні молодого, але що вони являли собою плату за молоду на користь. Цілому роду. У Болгарію цю плату платили грошима і дуже добре відріжняли від агарлика чи баштиноправо, батьківське право, якого не платили, коли молода не заховала дівоцтва. Згадана плата має у них назву обучта, тобто взуття, і батько проданої молодої – на ці гроші справді купував взуття цілій родині. А чи краще сказати «родинній комуні», тоді як Агарлик належав йому персонально. Хоч найчастіше він дає його дочці, як удовину частку. Ще інша обставина дає нам право триматися нашої думки щодо цього. Коли розподіл дарунків скінчено – Жінки, що не належать до родини, але очевидячки належать до того самого роду, вимагають також своєї частки. Взявши відро та вилізши на лаву коло печі, завше священне вогнище, вони б'ють у відро, як у бубон, одночасно співаючи та вимагаючи своєї частки викупного. Негайно після того переходять до розподілу подарунків від молодої. Мати молодої іде до комори та приносить звідти відро, повне вишиваних рушників. Їх дають старшому бояринові молодої, а він кладе кожного рушника окремо на тарілку та розподіляє їх меж всією ріднею молодого.